Завдавали сліди від своїх ніг на снігу. Надвечір я прийняв радіограму. Кудрявому, будьте готові прийняти вантаж сьогодні вночі, завтра чи післязавтра. Вас розшукуватимуть пілоти. Сигнали, які домовлялись раніше, три вогнища в одну лінію з півдня на північ і світло ліхтарика з флангу. Тримайтеся. Кудрявий прочитав радіограму усім бійцям розвідзагону, не раз повторюючи слово тримайтесь. У нашій практиці ще не траплялося, щоб нас розшукували пілоти. Завжди наперед було домовлено про координати прийому вантажів і сигнали. Але в такій ситуації нічого іншого не вигадати, як сказати пілотам, щоб вони орієнтувались на місцевості і розшукували нас за сигналами якими ми можемо подати з Ненацька. До найближчої галявини, на які можна прийняти вантаж з бомбардувальника, треба йти з годину. Та невдовзі Тарас попередив. Засада! Без бою не пройти! Та ось так довго нами жданий і такий зараз небажаний гуркіт двомоторного бомбардувальника, в далекій далині по ньому вже стріляли зенітні батареї. Небо прорізували вогняними мечами прожектори. Гуркіт все наближався. Скоро літак спустився нижче, і по ньому з хутора і населених пунктів ударили з кулеметів. Літак уже над лісом. Гул то стихав, то знову наростав супроводжений лункою стріляниною зеніток і ми лишились біля розбитого корита. Образливо, до сліз, серце калатало тривожно, проведжаючи гуркіт бомбардувальника. Літак полетів на північ, щоб морем повернути на схід, до риги, до своїх. Може, ще прилетить цієї ночі? Як же? Підставляю бидві жмені тепер під небесну манну. Та на цю перемовку ніхто не відповів. Кожен зостався наодинці зі своїми думками. Невдовзі хлопці повернулись з неприємною новиною. З-під Тукумса прибув фашистський полк і разом із загоном СД та Айсергами заблокував ліс, у якому перебували розвід групи Кудрявого і Балтійці. Балтійці Кудрявої скликали коротку нараду. Вирішено до світанку будь-що вийти з цього лісу на південь до річки Абави. За годину розвідка доповіла «Тут без бою не пройти! Засада!» Загін обійшов це місце. Вийшли ще до одного хутора на шляху до річки Абави. Загін вийшов на дорогу, зробив коло, щоб заплутати сліди. Та ось увійшли у гайок Біля хутірських будівель. Ліс тут молодий, і сосонки глибоко погрузали замети в замети снігу у воговинах особливо. І з пагорба у світлі повного місяця виднівся хутір. Якусь хвилину стояла напружена тише. Мені весь час виділо, що ось-ось Тараси хлопці вдарять з автоматів по тих, що засіли біля хутора. Однак наші мовчали. І раптом. Хальт. Цього разу солдат роззявив рота. Зметнулись в сліпучі ракети, осяючи і без них ясне от повновидиво місяця небо. Розвідники попадали, а загін перейшов через пагорб, що хвилою підіймався от лісу край дороги, «Тут ми і залягли». А німецькі МГ-42 не вгивали. Їх стрілянину підтримували з інших уторів, з розгалужень доріг. І все нові спалахи ракет навколо. Від пострілів трясся і повний місяць, не дочекавшись, коли цього ранку на вахті його змінить велике червоне сонце останнього дня лютого 45-го року дня». Трискутил она навкруг круг так...